És olyan, ami hasznos számunkra. És amiben a hitünk felépül. És hasznosabbak leszünk az ő királyságának az építésében. Ezért jöttetek? Hogy, hogy felépüljetek a hitetekben? Akkor jó. A mai alkalommal A negyedik fejezetnek a végét fogjuk megnézni és az ötödik fejezetnek az elejét. De először hadd adjak nektek egy uh, kis hátteret mindehhez. This itt a gyülekezetben zajló uh, versengésekről, vagy viszálykodásokról szól. The Egyetlen el tudjátok képzelni, hogy a gyülekezetben viszálykodás legyen. I mean, I Tudjuk, hogy a mi gyülekezetünkben ilyenről szó but, sincs. But maybe in some other there is. De mondjuk, hogy más, right. egyéb gyülekezetre gondoljatok. This is to me. Ez számomra egy kicsit megnyugtató. Mert uh, oh, go back to. Uh, You know, the early Mert néha keresztényeként azt gondoljuk, hogy jaj, bárcsak, csak visszamehetnénk a, a régi uh, egyházhoz, amikor megszületett akkor. Hogyha olyan gyülekezetünk lehetne, mint azok a korai egyházak, a korai gyülekezet Jeruzsálemben, akkor minden rendben lenne. James is writing. This is probably the first letter uh, written. De ne felejtsük el, hogy Jakab ezt a levelet valószínűleg ö, pünkösd után írta, és valószínűleg ez az első levél, ami azután született. Maga az egyház, a gyülekezet az olyan 10-12 éve született meg, amikor ez a levél íródott. Tehát mondhatjuk, hogy fiatal. As as Tehát ennél fiatalabb egyház már nem nagyon volt. And, uh, és akkor mit is olvasunk? Uh, a negyedik fejezet elején honnan vannak viszályok és harcok közöttetek. Verse 11 ne rágalmazzátok egymást testvéreim. Chapter rész 9 vers. Ne panaszkodjatok egymásra testvéreim. Tehát ugye a háttérre tisztában vagyunk igaz? And, uh, if you remember a couple weeks ago we talked about what causes strife. És emlékeztek néhány ezelőtt beszéltünk arról, hogy mi is okozza ezeket a viszályokat. Azt mondja A negyedik rész első verse hogy ezek a bennünk dúló önző kívánságok. Szeretnénk, akarunk dolgokat, igaz? Uh, verse 2 tehát szeretnénk valamit, vagy kívánunk valamit, nem kapjuk meg, és igazából azokat a dolgokat akarjuk, amik másé. We're Tehát magyarán szólva irigyek vagyunk. We fight for it. És ezért küzdünk. A második vers azt is mondja, hogy nem kapjuk meg, mert nem kérünk. Tehát honnan vannak visszályok közöttünk? Például a, az ima hiánya miatt. Amikor nem kérjük Istent azokért a dolgokért, amikre szükségünk van. Just csak magunk köré nézünk, és azt mondjuk, hogy ah, bárcsak, meg lenne nekem az a dolog, ami neki van. 3 We're a harmadik öf, vers a negyedik részben pedig azt mondja, még ha kérünk is, akkor is rosszul kérünk, mert önző motiváció vezérel minket. And És a múlt héten azt is megnéztük, hogy a szellemi harc is nagy szerepet játszik mindebben. As we're, we're in a war. Keresztényeként egy harcban állunk. And that many times in the és nagyon sokszor ez okozza a viszálykodást a gyülekezetben. But I think uh, when James gets to verse seven, de azt hiszem, amikor a Jakab elér a hetedik vershez, four, a negyedik részben. This is where he his point. itt van úgymond a felkiáltó jel az egész fejezetben. Why is in the Miért vannak viszályok közöttünk? mert büszkék vagyunk. Ez a büszkeség. So, so Tehát akkor mi a megoldás? Says, the Lord. Azt mondja, hogy alázzátok meg magatokat Isten előtt. Alázzátok meg magatokat. Nagyon sok keresztény, vagy olyan emberek, akik kereszténynek mondják magukat, az, az egész életüket azzal töltik, hogy kritizálják Istent. Hát, ha Isten jó lenne, akkor ezt csinálná. Hogyha Isten erős lenne, akkor nem engedte volna, hogy az megtörténjem. Uh, no. Nem, ő Isten. We are his creation. Mi vagyunk az ő teremtményei. He's creator, we are creation. Ő a teremtő, mi, mi pedig a teremtmények vagyunk. and, and between Creator and a is vagyunk. Infinite gap. És a teremtő és a teremtményei között van egy végtelen nagy szakadék. He is wise, ő bölcs, we are not. mi nem vagyunk, He sees, ő lát dolgokat, blind. mi pedig vakok vagyunk, He hears all things, we're, we're ő mindent hall, mi pedig süketek vagyunk. God is God. Isten az Isten. És azt mondja erre Jakab, hogy alázzátok meg magatokat. Alászkodjatok meg Isten előtt. Ez a megoldás. To the problems in the church. A gyülekezetben fennálló problémákra. Says, uh, verse four, 13, says, a másik dolog, amit megoldásként kínál ez a negyedik rész 11-től 13. versében van, az az, hogy jó kapcsolatban álljatok egymással, tehát alázkodjatok meg egymás előtt is a gyülekezetben. Ne ítélkezzetek egymás felett. Mert ez a másik dolog, amit a keresztények, vagy a magukat kereszténynek mondó emberek tesznek, hogy állandóan ítélkeznek egymás felett. Well, really hát, hogyha az az ember Szent Lélekem ö, betöltve lenne, akkor ezt nem tette volna meg. <coughs> hogyha ő engem szeretne, akkor nem mondta volna ezt. How could, how could he... Hogy lehet, hogy ők keresztény és mégis ilyen szép autója van? Hát olyan világias. Yeah. We judge each other. Nagyon ítélkezők vagyunk. So this is the of what we're at today. Tehát itt van a háttér annak, amit ma meg fogunk nézni. We're see, uh, two of two kinds of És uh, látjuk majd azt, hogy Jakab uh, megfed két fajta embert. Uh, the kind of person who has confidence in his wealth. Az egyik fajta ember, aki önmagában bízik, és a másik fajta ember, aki pedig a gazdagságában bízik. And both of these paragraphs start with uh, look here you people. This is, uh, Chapter four, verse 13. És mind a két ö, rész, igen, rész, akik, aki ezekkel az, ami ezekkel az emberekkel foglalkozik, úgy kezdődik, hogy tehát, akik azt mondjátok, vagy figyeljetek ide. Uh, five, here, a negyedik rész, 13. verse, és aztán majd az ötödik rész első része is, hogy tehát gazdagok, figyeljetek rám. Úgy tűnik, hogy Jakab különböző különböző embercsoportokhoz beszél. It stands in contrast to his brotherly speech. Úgy tűnik, hogy az ellentmondásban van ö, a, az előző testvéries beszédével. Uh, chapter 4 verse 11 says don't speak evil against one another my dear brothers and sisters. 4. rész és 11. vers azt mondja, nerágalmazjátok egymást testvéreim, kedves testvéreim. And then chapter 5 verse 7 az ötödik rész, hetedik verse, és ez ezzel fogjuk majd lezerni a mai órát, szintén azt mondja, hogy testvéreim, legyetek hát türelemmel. It's almost as if in these sections he's saying, but you, who have confidence in self and in wealth, you listen up. És majdnem hogy úgy tűnik, hogy ez egy ilyen külön részé válik, hiszen a testvérekhez szóló rész, amikről az előbb beszéltünk, az így így kiválik abból, amit most ezekhez az emberekhez szól. Tehát, hogy ti, akik a önmagatokban és a gazdagságotokban bíztok. So who's, who's he speaking to? Tehát most ki re, kihez is beszél? Like úgy tűnik, hogy más emberekhez beszél, mint a, akikhez eddig. És uh, ha emlékezünk a korai egyház történetére, akkor tudjuk, hogy ezek a keresztények teljesen körbe voltak véve a judaizmussal. Lehet, Jakab Jakabit azokhoz a nem hívőkhöz beszél, akik a hívők között voltak. Who still to trust Jesus. Akik még mindig nem helyezték a bizalmukat Jézusban. It reminds me of a few things that Jesus said. Egy pár ö, dologra emlékeztet engem, amiket Jézus mondott. Később megnézzük majd a Máté 25 öt But in Matthew 25, Jesus says. De itt ebben az ige szakaszban azt mondja a, a, az ige, hogy, hogy az ember fia az idők végezetével körbeveszi magát az összes népnek a gyermekeivel. És el fogja választani a bárányokat a kecskéktől. Among sheep there are goats. Tehát vannak a bárányok között kecskék is. Ami a Máté 13 ra emlékeztet engem. Amikor arról van szó, hogy egy, egy, valakinek az ellensége ilyen gyomokat ültet a búza közé. Tehát a te belekeverednek ezek a gyomok. Ezt? Emlékeztek? És, mondta, a És akkor azt mondta Jézus, hogy ne húzzátok ki ezeket a gyomokat. Hogyha kiúzzátok a gyomokot, gyomokat, akkor ezzel így fel megzavarjátok azt a talajt, amiben a, a búza gyöker, meggyökerezett. De aztán azt mondja, amikor eljön az aratás ideje, akkor az aratás majd szétválasztja ezt okay. a kétféle növényt. So let me just give you, the of Tehát akkor menjünk vissza az állatok világához. <laughs> Hadd adjak nektek egy képet arról, hogy milyen is az egyház. Ha az, néz ki az az egyház ma. És így nézett ki Jakab idejében is. is that in the church there are sheep. Tehát a gyülekezetben, az egyházban vannak ugye a báránykák. És azt mondja Jézus, hogy én vagyok a jó pásztor. Én vezetem az én juhaimat, az ők pedig ismerik az én hangomat, tudom, ismerem a nevüket, és ők követnek engem. Sheep. Bárányok. Image, ez egy ez egy hívőnek a képe, ugye egy bárány. Remélem, hogy mindannyian bárányok vagytok. Should we, should we Próbáljuk <laughs> meg. <laughs> kórusban bégetünk. So really, really sheep. Let's let's hear some. Uh, what do you call it? Some uh, baying. Akkor megpróbáltunk itt kórusban végetni esetleg. Okay. Kipróbáljuk, hogy tényleg bárányok vagyunk-e. The Bible also says <laughs> that there are Um, wolves. Azt is mondja a Biblia, hogy vannak farkasok. Be for. A farkasok a gyülekezetben azok az emberek, akikre a pásztornak és a vezetőknek figyelniük kell. The are not in the a farkasokat egyáltalán nem látjuk szívesen a gyülekezetben. Ők azok, akik bejönnek, és úgy tesznek, mint a hívők lennének. Mondjuk egy férfi esetében, hogy találkozzanak az összes csinos keresztény lánya. And if you don't this happens, <laughs> és hogyha nem hiszitek, hogy ez megtörténik, it happens. Hát, megtörténik, well, higgyétek el nekem. Egyszerűen csak higgyétek el, tényleg megtörténik ilyen. És néha nehéz a farkast rögtön felismerni. Azok is farkasok, akik egy ilyen előkészített tervvel jönnek be a gyülekezetbe. Theological agenda. Egy teológiai uh, tervvel. És először vannak gyülekezetben, utána rögtön a megkeresik a lelkipásztort. És azt mondja, hogy lelkipásztor. Really you know, nem hiszem, hogy te igazán megérted Istennek a, a teljes bölcsességét. Hadd mondjam el én neked, hogy ez mi? És aztán ugye beszéltek a pásztorra, körbe mennek a tagok között, báránykák között, és elkezdi a saját tévtanítását terjeszteni az emberek között. Ha tényleg keresztény szeretnél lenni, akkor ezt csináld. Ezt hidd. Ez is nagyon sokszor megtörténik. És hogyha a pásztorok és a, a vezetők nem elég éberek, akkor ez a bizonyos ember hamarosan egy mondjuk házi csoport vezetőjével ig, and that is a split from the És aztán nagyon hamarosan egy gyülekezet szakadást okoz ez az illető. It happens. Ez is megtörténik. It happens. Ezek farkasok. Wolves, uh, Are ők sem ö, tehát őket nem látjuk szívesen a gyülekezetben egyáltalán nem. Uh, writing, really uh, Pál írásai alapján úgy láthatjuk, hogy uh, ezeket a farkasokat maga az ellenség küldi a gyülekezetbe azért, hogy felkavarja és megoszlást okozzon a, a hívők között. But there's this third group of people in the church. De van egy harmadik csoportja az embereknek a gyülekezetben. The ők a kecskék. And, uh, like Úgy néznek ki picit, mint a bárányok. A sheep, Kicsit talán agresszívebbek. Uh, és sokszor a kecskék azt gondolják, hogy ők bárányok. Lehet, hogy a gyülekezetben nőttek föl. Yeah, they know all the words. Tudják a keresztény szavakat használni. Really faith is not in Jesus. De igazán a hitők nem Jézusban van. So faith is in, uh, hanem a hagyományokban. Nem igazán tudom, többféle lehet, de mondjuk abban, hogy dicsőítő dalokat énekelnek, és úrvacsorát vesznek ebben hisznek. And és a kecskéket szívesen látjuk a gyülekezetben. I don't know, if any goats here today. Nem tudjuk, hogy most van-e itt éppen egy kecske közöttünk. De ez a lelki pásztor feladata szintén, hogy felfigyeljen a úgy kecskékrem. kecskékre. Hogy feltartsa az ige tükrét uh, elé, és azt mondja, hogy nézd csak bele, te nem egy bárány vagy, hanem egy kecske. But you can become a sheep. De lehet belőled bárány. Repent. Térj meg. You repent. Csak térj meg. Uh, actually, wolves can become sheep too, repent. És természetesen a farkasokból is lehet bárány, hogyha ők megtérnek. So that's what the church looks like. It's not a homogeneous group of people. így néz ki egy gyülekezet. Ez nem egy homogén, egy nemű csoportosulás. and it's an unfair accusation the world makes to the church sometimes when they say, "See, look, és igazán eléggé uh, nem tisztességes dolog a, a világ részéről, hogy ránéz egy valakire, aki kereszténynek mondja magát, és azt mondja, hogy nézd csak rára az emberre, hát ő keresztény is mit csinált? Vagy a... Vagy a történelmet figyelik, és azt mondják, hogy ó, oh, nézd csak a keresztes hadjáratokban, és azok a keresztények miket csináltak, ezért látszik, hogy Isten milyen vérszomjas. As as sheep, Keresztényekként, bárányokként mi a feladatunk? Csak nézzünk a pásztorunkra, a jó pásztorunkra. Őt kövessük. We... Őt kövessük. Csak ezt tegyük. Semmi mást. Around, Nem kell körültünk okay? magunk körül nézelődni. Csak rá. És ő a mi hitünknek a fokmérője. És ő az, akihez mérhetjük a saját igazmi voltát. Ne nézz rám, but... metre, és belőlem próbált kikövetkeztetni, hogy ki Isten. Ne nézz egy olyan valakire, aki mondjuk havonta egyszer elmegy egy gyülekezetbe, is, és ne róla vegyél példát azzal kapcsolatban, hogy ki Isten. Look to Jesus. Nézzél Jézusra. És már egy kicsit túl sok időt töltöttem ezzel, de tovább megyünk. But let me just say this. De hadd mondjam csak ezt el. Lehet, hogy Jakab a hívők között lévő hitetlenekhez beszél. But olyan dolgokat mond, amiből mi hívők is táplálkozhatunk és tanulhatunk ma. So as we look at the verses, if you see reliance és hogyha megnézzük ezt az igeszakaszt, és azt látod, hogy a te szívedben is van olyan, hogy így magadra hagyatkozol, these are to you, és szólnak hozzád ezek a versek, you know. akkor térj meg ebből a dologból. Repent. Csak bánd ezt meg. Put your trust in Jesus. És helyezd a hitedet, a bizalmadat Jézusba. So the first section is uh, verses 13. Tehát az első szakasz a 13 tól a 17-es versig. Elolvassuk. Tehát akik azt mondjátok, ma vagy holnap elmegyünk abba a bavárosba és ott töltünk egy esztendőt, kereskedünk és nyereséget szerzünk, azt se tudjátok, mit hoz a holnap. Mert a ti életetek olyan, mint a lehellet, amely egy kis ideig látszik, aztán eltűnik. Inkább ezt kellene mondanotok, ha az Úr akarja, és élünk, ezt és ezt fogjuk cselekedni. Ti azonban most kérkedtek elbizakodottságotokban. Minden ilyen kérkedés gonosz. Aki tehát tudna jót tenni, de nem teszi, bűne az annak. Now, uh, reading, like az első olvasatra úgy tűnik, hogy ez a, a tervezésről szól ez a rész. És, és talán arról kéne tanítanom most, hogy hogyan tervez meg az Istenben való életedet az Ő akaratában. Hogyan találd meg az Ő akaratát? And then If God wills before everything you say. És akkor megtanítalak titeket, hogy minden mondatod előtt mondasz, hogy ha az Úr is úgy akarja. But this is, this isn't really about planning. De ez nem igazán a tervezésről szól. Planning is a good thing. Jó dolog megtervezni dolgokat. Olvassátok el a példabeszédek könyvét. Nagyon sok szó esik arról, hogy milyen jó dolog megtervezni dolgokat. Milyen jó dolog megtervezni Isten is tervez, He has a plan. neki is van terve, And we also have a plan. és nekünk is kell, hogy legyen. De ez az ige igaz szakasz igazán arról szól, hogy hogyan tervezhetünk dolgokat Isten akaratán kívül, hogy nem őt követve. Really Igazából ez a szakasz a büszkeségről szól. Surprise, surprise. Nagyon nagy meglepetés. Surprise, surprise. Nagy meglepetés, igaz? Yeah. Verse 13, it looks like a plan. 13. vers úgy tűnik, mint egy ilyen üzleti terv. Elmegyek abba a városba, ezt és ezt teszem és sok nyereséget szerzek. A man, I hope you have a plan. Hogyha kereskedő vagy vagy üzletember, remélem, hogy van terved. And I hope I hope it's it's a plan that's uh, prosperous. It doesn't, you know, lead you to bankruptcy. És remélem, yeah. hogy ez egy nyereséges terv, és nem fog téged csődbe vinni. But I was sort of imagining what what James might have been speaking into. De azon gondolkosttam, hogy Jakabit valójában konkrétan miről beszél. If you remember at Pentecost, Jerusalem was filled with people. Emlékeztek, hogy pünköstkor Jeruzsálem telis tele volt olyan emberekkel, akik jöttek az ünnepre. Eljött a Szentlélek. Peter preaches. Péter prédikált, és több ezer ember tért meg. Megszületett az egyház. That they began to sell their possessions, Azt mondja az apostolok cselekedete, hogy elkezdték eladni a tulajdonaikat. That in common, mindenük közös volt. És úgy tűnik, hogy az történt, hogy ezek a görög zsidók is ott voltak Jeruzsálemben. And és ők is meghallották az evangéliumot, és nem akartak hazamenni. And the, the are them into their homes. És akkor a Jeruzsálemi hívők elhívták őket az otthonaikba. Just on the words of the és csak ott iszsák az apostoloknak a szavait. Day by day to their nap mint nap csak hallgatják a tanításokat. Olyan embereknek a beszámolóit hallgatják, akik személyesen ott voltak, és látták, hogy Jézus mit tett, és hallották, amit mondott. And, and over time the is of its és egy idő után a Jeruzsálemi gyülekezetnek elfogynak a készletei. And I just imagine, this is just my és elképzelem, ezt igazán csak én gondoltam így, vagy gondolom But it's így. Nature, isn't it? De igazán ez az emberi természet, nem? Hogy elkezdenek uh, dicsekedni the Greek believers. A, a görög hívők. Amikor hazamegyek a szülőhazámban, mindenfajta ilyen üzleti kapcsolat várot they, rám. Go Elmegyek, és sok nyereségem lesz. But it's just, just talk, talk, talk. De igazán ez csak beszéd. Oh, yeah, I'm in a band too. Emlékszem sokat találkozom fiatalokkal az utcán és akkor mondja, hogy ó, hát én is egy zenekarban zenélek. Oh yeah, in a band? Ó, tényleg? What, what milyen, milyen hangszere játszom oh, really Ja igazán nem játszom hangszeren. Oh, I sing. Éneklek. Ó, oh, kind of like oh, énekelsz? milyen fajta dalokat szeretsz? Oh, really ja igazán még nem találtam meg a stílusomat. <laughs> Do you guys practice a lot? Sokat gyakoroltok? No, Nem. Not really. Nem nagyon. Az igazság, nincsenek is hangszereink. And if we had instruments, és if lennének is. Nincsen helyünk, hogy gyakoroljunk. <gül> so what makes you a band? Tehát akkor mitől vagytok 10 Hát Well, we, sit around and we talk. Hát, ülünk és beszélünk. About How good a guitar player I would be. Arról, hogy milyen jó gitáros lennék. Right? It's just talk, talk, talk. De igazán csak beszélünk. Sokszor, mint emberek, ilyenek vagyunk, and nem? We boast. És dicsekszünk is. És gondolom, hogy lehet, hogy igazán itt erről beszéljek. De James mondja hogy de a 14-es versben azt, mondják, hogy, azt mondja, hogy na de figyeljetek ide. Plan, right? Itt van ez a terv, igaz? In, Amiről itt dicsekszetek. No de azt se tudjátok, mit hoz a holnap. No Egyetlen fogalmatok sincs, hogy mi fog holnap történni. De ki tudja, hogy mi történik holnap? Knows, right? Isten tudja, igaz? A 14-es vers azt is mondja, hogy olyan az életünk, mint a lehelet. Uh, last week we were in, uh, a múlt héten az őrségben voltunk. And one time I was up earlier, early it, és egyik reggel korán fölkeltem. Nem volt nagyon korán. Some, um, fog. On the, on the, on the, tehát kimentem és láttam, ott veledünk volt egy rét, hogy a, a, a köd még mindig úgy ott volt a, a fű fölött. De nem sokáig maradt ott. Ugyanolyan az életünk is, mint egy ilyen lehellet. De kinek az élete folyik tovább és tovább? Ki az, akinek az életének nem volt kezdete, és nem lesz vége? The sun's ray. Kinek az életét nem emészti meg a nap tűze? Ez az Isten. So is you have to have the Tehát Jakab itt azt mondja, hogy legyen helyes a, hozzáállásod. It's great to have a plan. Nagyon jó, hogyha vannak terveid. But it's just your plan. De ha ez csak a te terved, You're in akkor bajban vagy. <laughs> But if you know the... De hogyha ismered a tervezők tervezőjét, you know, you know God, ha ismered az Urat, will, és ha az ő akarata szerint tervezel, akkor megmarad ez a terv. És ő megadja neked az erőt, és az összes hozzávaló szükséges dolgot, hogy is ezt a tervet. És azt írja a 15-ös versben is, hogy legyen jó a hozzáállásod, hogy mondd azt, hogy ha az Úr akarja. I mean, És itt nem ilyen sorsszerűségbe vetett hitről van szó. When I voltam, az arab emberek így beszélnek, enshallah ezt mondják mindig ami azt jelenti, hogy ha Isten is így akarja. Nagyjából minden második mondatuk végére így oda bigyeztik ezt a kifejezést, azért, mert igazán ö, ö, babonásak. Itt it, it, Jakab nem a babonáról beszél. Nem azt mondja, hogy ö, ö, rakd ezt a is varázsigét minden mondatot végére? Mint ahogy általában imádkozunk, hogy a végén azt mondjuk, hogy Jézus nevében ezt úgy oda rakjuk a végére, ezt a kifejezést. No, James is doing is our on God. Ö, nem, itt Jakab Azt teszi, hogy a mi figyelmünket Istenre irányítja. The God has a plan. Hogy Istennek van egy terve. Ti az ő tervét fogjátok-e követni? Az ő akaratát követed-e? Vagy csak követed a saját akaratodat? Jó hozzáállással kell, hogy rendelkezzünk. Látjuk ezt megjelenni Pálnak az életében is. Many Például a rómaiakhoz írt levélben is megjegyzi azt, hogy nagyon szeretnék hozzátok eljönni, igazán szívből nagyon szeretnék, de ha az úr úgy akarja, akkor el is fogok jönni. Uh, we see in 16 when when Paul he wants to go Asia, right? És az zaptár 16-ban is látjuk, hogy Pál nagyon szeretett volna Ázsiába eljutni. But it says no the Holy Spirit De azt írja, hogy valahogy a Szentlélek megállította őt, megakadályozta, hogy eljusson oda. I want to go there, but it just doesn't seem like God is opening the doors. És el tudom képzelni, hogy Pál és a barátai összejöttek imádkozni, hogy nagyon szeretnénk oda eljönni, de elmenni, de úgy tűnik, hogy Isten nem ezt akarja. Akkor üljünk le, imátkozunk, hogy mit akar az Úr. Biztos vagyok benne, hogy Isten ellen is lettek volna, és csak elkezdtek volna haladni Ázsia felé. De Isten adott nekik egy víziót. Egy macedón emberről. Úgyhogy fölkeltek, és akkor Európa felé vették az irányt. Ennyire egyszerű volt. Pál ő, alárendelte magát Isten akaratának. Jézus életében is látjuk ezt. Ő tudta, hogy ő ki, honnan jön, és merre megy és tudta, hogy a dolgoknak az életében megvan a megfelelő időzítése. Mikor mondjuk 25 éves volt, akkor nem ment kés, tartoztatta le magát. No, Megvárta, hogy Isten időzítése gyümölcsözzön és bekövetkezzen. Ő alárendelte az ő akaratát, az Atya akarata alá. és még a legnehezebb feladatában is. Amikor az ő testi, teste, földi teste, egyszerűen el akart ezt utasítani. But your will be Akkor is azt mondta, hogy ne az én akaratom teljesedjen be, hanem a tiéd. Verse, uh, 16 says, attitude, boasting, A 16-os vers azt mondja, hogy ti azonban most kérkedtek elbizakodottságotokban, és minden ilyen kérkedés gonosz. And uh, this kind of reminds us of the verse that we, uh, we... És ez arra emlékeztet minket, hogy uh, van ez a vers, amit a gyerekekkel a szerdai alkalommal megtanultuk. First, júniusban. First 1. 1:31. Hogy aki, aki dicsekszik, az az Úrban dicsekedjék. And that uh, verse comes from Jeremiah 9. Ez a jeremiás 9-ből való ez a vers, amikor azt mondja, hogy a, a, a bölcs ember ne a saját bölcsességével. Let not the mighty man boast in his might. Az erős ne dicsékedjen az ő erejében. Let not the rich man boast in his riches. A gazdag ember pedig ne dicsékedjék a saját gazdagságával. But let him who boast, boast in this, that he understands and knows me. Aki dicsekedni akar, azzal dicsekedjék, hogy érti és tudja rólam, hogy én vagyok az Úr, aki szeretetet, jogot és igazságot teremtek a Földön, mert ezekben telik kedvem. Így szól az Úr. Ez volt a Jeremias 9, 22-23. So Tehát uh, Jakab is azt mondja, hogy ne dicsekedjetek. Ne dicsekedjetek. A dicsekedés az gonosz. Why is it evil? Miért? But it, it communicates the heart's desire to live independently from God. Mert a szívünknek azt a vágyát uh, mutatja, hogy függetlenül éljünk Istentől. I'm going to do this. Én ezt teszem. I learned that I can. <laughs> this is really, Ö, és ez tényleg igaz, ugye amerikai vagyok, ezt mindenki tudja rólam. Igen, amikor gyerekek az amerikaiak, akkor ezt tanítják nekik, hogy belőled is lehet elnök. Tényleg, you ez know? az amerikai kultúra része. Bármi lehetsz, ami szeretnél. You, you Csak figyelj right. oda, és, és koncentrálj el. That is here in too. És uh, biztos vagyok abban, hogy ennek a filozófiának egy része Magyarországon is uh, jelen van. Csak higgyél magadban! Right. I'm do it. Én majd megteszem. See, ez a dicsekedés, ez gonosz. It that we don't need God. azt kommunikálja, hogy nekünk nincsen szükségünk Istenre. And, uh, it's also evil. Azért is gonosz. Mm -hmm. um, These, uh, Hogyha megnézzük ezeket a viszályokat a gyülekezetben, amikről Jakab beszél. This, this boasting, uh, does not unity and ez a dicsekvés, ez nem segíti elő az egységet és az istenfélő közeget a gyülekezetben. Is times been in that Where somebody begins to Hán sor volt már egy ilyen beszélgetésben, amikor valaki elkezdett dicskedni? About something dumb. Valami butaságról. About the the lecho he made last night. Egy lecho amit ő főzött. Egy oh, lap. so good. Annyira jó volt. And then what do you do? És akkor te mit csinálsz? Oh yeah. Well, when I make lecho. Oh, amikor én főzöm a lecho I put this special kóbas in it that I buy from. Some old guy and. Yeah, I don't know where. Én ezt a különleges kolbázt rakom bele, amit egy különleges embertől vásárolok itt, is so itt és itt. És ez teszi annyira jóvá. És akkor a partnered mit mond erre? Well, that sounds really interesting. Hú, hát ez nagyon no, érdekes. No, no, no, no, no, say, oh, nem, no. nem, ezt mondják. Oh, I would have made... With eggs. Hát én tojással készítettem volna lecsót. fact with the and ostrich. <laughs> Igazából struc tojást használok. Amit egy it. kibucból szerzek be. <laughs> uh, uh, right Jeruzsálemben van ez a kibuc, és az... <laughs> onnan szállítják a struc az struts tojást, az egy házamhoz és ez egy Rabbi ágya meg személyes. Right. and that, and that lecho is not just good to eat. Is, az a lecho. It's holy. Az nem csak hogy jó, hanem right. Szent is. But then what do you do? Is akkor eljegyít mondásta? You gotta one up it somehow. Valahogy egyéb folyébként nem? Okay, if you can't, if you can't outdo the The, the ostrich egg lecso, hogyha nem tudsz jobbat kitalálni a struc tojásból készült lecsónál, you're to change the subject. akkor gyorsan megváltoztatod a témát. Oh, and when I make de, <laughs> Amikor én pörköltöt készítek, persze ez egy buta kis illusztráció. But you guys know what it's like. De tudjátok, miről beszélek. Amikor az élet fontosabb dolgairól van szó, tudod nagyon jól, hogyha egy ilyen beszélgetésbe keveredsz egy emberrel egy fontos témáról, akkor ez nem segíti elő az egységet, igaz? It doesn't, doesn't really God. És nem dicsőíti az Urat. A 17. Talks about the sins of omission. 17. vers arról beszél, hogy valamit nem teszünk meg, amit meg tudnánk tenni. Uh, you know right do do Aki te tudna jót tenni, de nem teszi, uh, bűne az annak. Gondoljatok bele a, a vallási vezetőkbe Jézus vagy Jakab idejében. Aki biztos, hogy kívülről fújták az ószövetséget, and yet they didn't do it. mégsem cselekedték meg, amit az ír. Jakab azt mondja, hogy nem csak a, az ivászat, vagy a, a kábítószerek ö, használata ö, az, ami bűn, hanem az is, hogyha tudnánk jót tenni, de nem tesszük meg. Uh, Máté 25, 41-43 beszél ezekről a kecskékről, akiket Jézus szétválaszt. Emlékeztek, beszéltünk erről, hogy az idők végezetével az ember fia elválasztja a bárányokat a kecskéktől. És azt mondja a bárányoknak, hogy jöjetek be az én atyám dicsőségére. Mert amikor éhes voltam, megetettetek. When I Mikor szomjasztam, akkor adtatok nekem inni. Those on his left, the goats. És akkor a bal oldalán állókhoz beszél, and, a kecskékhez. This, és ezt mondja 41 a 41-től a 43-as versig Akkor szól a bal keze felől állókhoz is. Menjetek előlem, átkozottak, az ördögnek és angyalainak elkészített örök tűzre. Mert éheztem, és nem adtatok ennem. Szomjasztam, és nem adtatok innom. Jövevény voltam, és nem fogadtatok be. mezítelen voltam, és nem ruháztatok fel. Beteg voltam, börtönben voltam, és nem látogattatok meg. A bíró úgy ítéli meg ezeket az embereket, hogy mit tettek rosszul. Hogy hazudtatok, loptatok. Házasságtörést követtetek el. Nem, az alapján ítéli meg őket, amit nem tettek meg. Tehát, ahogy keressük Isten akaratát, right? that's the ugye itt ez a, a szövegkörnyezetünk, mert olyan tervet szeretnénk készíteni, ami Isten akaratával egybehangzó. And when we got a plan, és akkor megvan a terv, we the will of God, amit tudjuk, hogy az Úrtól van, we do it, és nem tesszük ezt meg, that's sin. az is bűn. Isten azt szeretné, hogyha vele együtt munkálkodnánk You know and, and this is an important thing for us as a church. I want us to see uh, our as a church not in how nice our worship services are. És ez igaz ránk mint gyülekezetre. Én azt szeretném, hogyha mi, akik ide járunk, nem úgy ítélnénk meg a, a gyülekezetünk sikerességét, hogy mennyire szépek a vasárnapi istentiszteletek. But Ministering the gospel where we live. hanem azt szeretném, hogyha azt tennem minket sikeressé, hogy hogyan tudjuk az evangéliumot hirdetni, azt megélni, ott, ahol lakunk. Because God has a plan to share his gospel. In bányán, in Oroszlán, in Mert Istennek az a terve, hogy mindenkihez eljusson az evangélium Tatabányán, Oroszlányon és Tatán is. He so loves these that he gave his son. Ő annyira szereti ezeket a városokat, hogy odatta értük az egyetlen fiát. That they hogy ne vesztenek el ezek az emberek, akik ezekben a városokban laknak, hanem örök életük legyen. De honnan ismerik ők meg az Úr akaratát, hogyha valaki el nem küldetik hozzájuk, és valaki el nem megy, és el nem, ki nem nyitja a száját, és elmondja nekik az úrakaratát, azért, mert a hit hallásból van és a hallás pedig Isten igéje állta. Tehát Istennek van terve. Ismerjük ezt? És együtt munkálkodunk vele? Ne a saját bölcsességünkre hagyatkozzunk. On our own a saját tehetségünkre. On our own a saját terveinkre. A hanem keressük az Urat. A második rész az ötödik fejezet 1-től 6-os arról szól, hogy ne hagyatkozzunk a saját gazdagságunkra. Ahead, Elolvassuk. Tehát ti gazdagok, sírjatok és jajgassatok a bekövetkező nyomorúságaitok miatt. Gazdagságotok megrothat, ruháitokat megrágta a múly. aranyotok és ezüstötök megrosdásodott és rosdája ellenetek tanúskodik, és megemészti testeteket, mint a tűz. Kincseket gyűjtöttetek még az utolsó napokban is. Íme a földjeiteket learató munkások bére, amelyet visszatartottatok, égre kiált, és az aratók panasza eljutott a seregek urának a fülébe. Dőzsöltetek a földön, és tobzottatok, hízlaltátok a szíveteket, mint az áldozati állat levágásának napján. Elítéltétek, megöltétek az igazat, és ő nem állt ellen nektek. You know, Itt it ebben a szakaszban nem feltétlenül a pénz uh, gazdagságának a gonoszságáról van szó. Necessary. Mert a, a pénzre szükség van. Ki a leggazdagabb? It all belongs to God. Minden <laughs> Istenhez tartozik, nem minden az övé. And yet he's not wicked. Mégsem gonosz, azért, mert sok van neki, úgymond. Really Itt azokhoz szól az ige, akik a pénzüket jobban szeretik, mint Istent. És ők a saját pénzükben bizakodnak. Az első három versben azt mondja Jakab, hogy baj fog érni titeket, hogyha pénzetekben bíztok. Mert amikor a bíró előtt álltok, find your, your is akkor rájöttök arra, hogy a gazdagságotok teljesen értéktelen. You can't God. Nem tudtok Istennél uh, bevágódni emiatt. I know a lot of Tudom, hogy nagyon sok gazdag ember itt a földön, úgy, úgy jó hatást tud elérni, mondjuk egy bírónál, egy földi bírónál, vagy egy rendőrnél. Ó, oh, hát persze, hogy részeg vagyok. Nem kéne vezetnem. De hadd adjak neked egy autogramot. This $100 bill. Erre a száz dollárosra. És akkor csak felejtsük el ezt az ügyet. But you can't do that De Istennel ezt nem tudod megcsinálni. Your is a te gazdagságod teljesen értéktelen. But that James says, your will be a you. Nem csak hogy ez, hanem Jakab azt is mondja, hogy a gazdagságod ellened fog tanúskodni. Your was your focus. Azért, mert ez volt a figyelmet középpontjában, ez volt a te motivációd, hajtóerőd. Igazán, istentelen módon szerezted ezt. A negyedik hatodik versig azokról a gonosztettekről beszél, amiket néhány gazdag ember elkövet. Például, hogy a béresek pénzét nem adták oda. Csaltak és elítéltétek, és megöltétek az igazat, és so a the, szegényet, so Szegény. more azért, hogy ti gazdagabbak legyetek. Tehát, hogy a pénzetekben van a bizudalmatok, akkor igazán bajos napok várnak rátok. There is a, just a, a négyes versben van egy gyönyörű reménysugár ebben a szakaszban. Mert nagyon sokan talán úgy érzitek, hogy ebben az egész helyzetben, amit itt leírjak, ab, ti vagytok a, a szegények oldalán. Nem vagytok gazdagok, nem használtok ki embereket hanem azt érzitek, hogy emberek, vagy a kormány, vagy akárki kihasznál titeket. Tudjátok azt, hogy Isten ezt hallja. Ő mindent lát. Ismeri azt a helyzetet, amiben te benne vagy. Tudja, hogy mire van szükséged, és gondoskodik rólad. Let me close with a tanítást egy uh, olyan szónak a magyarázatával, amit a keresztények szoktak használni. Azt hiszem, hogy ez egy olyan szó, ami összefoglalja azt, amit uh, ma tanultunk. It's the word stewardship. Ez a, a sáfárság kifejezés. Have you heard this word before? Hallottátok már ezt? Tudjátok, mit jelent? Az, hogy úgy használod ki, és hasznosítod azokat az erőforrásokat, amit Isten a rendelkezésedre bocsájt, hogy ez az ő dicsőségét szolgálja. Hogy minden, amit Isten adott neked, azt úgy használod fel, hogy az ő dicsőségére legyen. Mit adott neked? Életet. Egészséget. Időt. Erőforrásokat. Egy, egy lakást, vagy egy házat, egy biciklit, egy autót. Egy szájat. Egy elmét. Szívet. Ezeket az ő dicsőségére használod. The of and ends with one truth. A sáfásságnak a teológiája egy igazság köré csoportosul. Ez az eleje és ez a vége. And that truth is that God owns it. És ez az egésznek a lényege, hogy minden Istené. A jelenések könyve 22.13. Én vagyok az alfa és az Omega, az a kezdet és a vég. Isten nem kapott senkitől semmit. Semmit nem örökölt. Ő az első és az utolsó, a kezdet és a vég. 24:1. A Zsoltár 24:1. Az egész föld az Úr és minden ami benne van. The world and all who live in it. A világ és minden benne lakozó. So Nem csak az, hogy az övé az összes fa és a hegyek. But he, he owns every living thing in it. Hanem minden élőlény, ami itt lakik, rajta For lakik. Example you. Például, te. That's just an example. Ez csak egy példa volt. Deuteronomy 10.14 Az ötödik Mózes 10.14 To the Lord, your God, belong the heavens. A te istenedhez tartozik az a mennybolt, vagy a mennyek. Even the highest heavens. íme az úré, istenedé, az ég és az egeknek egei. The earth and everything in it. A föld és minden rajta lévő. Nem csak úgy az övé, ez a zöldes kék bolygó, amin élünk. But as far as we've been able to see. 13 .7 billion light years. Hanem 13,7 milliárd fényév amennyire úgymond látunk előrem. Eddig a tudósok ennyit tudtak így fogadni. Ez is mind az övé. Talk about a big, you know, a big lot. Ennél nagyobb telket nem igazán tudsz elképzelni, nem? Leviticus 2523 talks about the land must not be sold permanently because the land is mine and you are but aliens and my tenants <laughs> a harmadik mózes 25-23 azt mondja hogy a földet senki se adja el véglegesen mert enyém a föld ti csak jövevények és zselérek vagytok nálam This was in the law. Ez a törvényben volt benne, amit uh, Isten Mózesnek és az ő népének adott. Says, you might think you own it. Lehet, hogy azt gondoljátok, hogy a tiétek, ezt mondta az Úr. You build house, you call it yours. Fölépítesz rajta egy házat, és azt mondta, hogy ez a tiéd. But the truth is, you're just tenants. De az az igazság, hogy ti csak ott laktok, vagytok. Job vagytok. Jobb 41.11 azt mondja, hogy ki mondja nekem, hogy fizessen kérdezi az Úr. Minden me. a mennyek alatt hozzám tartozik és az enyém. A száfárságnak az elképzelése. Begins and ends with this. Csak e köré csoportosul hogy Isten minden. És ő neked adott valamit. Ne nézd ezt le. Like the guy who only got one talent. Mint az az ember, aki csak egy talentumot kapott. És ásott egy gödröt és betemette. Ez a Máté 25:14, ha szeretnéd megkeresni. Lehet, hogy úgy érzed, hogy Isten nem adott neked túl sokat. De igazán nem számít, hogy mit érzel. Valamit adott. Te ezt a valamit az ő dicsőségére használod -e? Az a te terveid, a te vágyaid, az időd. Az ő dicsőségére van-e felhasználva? A Biblia azt mondja, hogy akinek sok adatot, attól sokat is kérnek. Ez egy nagyon fontos igenes volt nekem, amikor én másodszorra, 1997-ben visszajöttem Magyarországra mert azelőtt már eltöltöttem néhány évet Magyarországon, és aztán visszamentem Amerikába, és rájöttem, milyen hatalmas, gazdag, lelki örökséget kaptam én. Many of hogy több generációra visszamenőleg vannak hívők a családomban. I was humbled at the, the, the, the financial things that God has had provided me with. Alázatra indított az, hogy Isten anyagi forrásokat is adott nekem. Mindig volt munkám. Mindig volt elég pénzem, hogy megéljek. Amikor misszionáris voltam, akkor is adott Isten ereget. Nem nagyon van úgymond fizetésem. Már 18 éve Igazán más hívőknek a jó akaratára vagyok hagyatkozva, akik szeretnek ö, engem is és támogatnak. És ez alázatra indít. Words, given, és emlékszem, hogy elolvastam ezeket a sorokat, hogy akinek sok adatik, attól sokat is kérnek. Is és mit kér Isten tőlem? Nem akarok semmit visszatartani mert ez nem az enyém. Az Úr adta nekem, és szeretném az ő dicsőségének az oltárára ezt felrakni. És remélem, hogy ez rád is igaz. Ha a saját királyságodat építed, az el fog bukni. Ha a saját házadat építed, akkor ö, azt mondja az ige, hogy fölöslegesen fáradozol. De hogyha az Úr házát építed, és az ő királyságát, akkor valami olyasmit építesz, ami örökké fog tartani. Egy olyan dolgot, ami örökké való. És ezt még fel se tudjuk fogni, hogy mit jelent. Nem tudjuk felfogni Isten dicsőségét. És ezért remélem, hogy ezek a versek, amik lehet, hogy hitetlenekhez íródtak, Fedésként, hogy ne bízzanak a saját bölcsességükben és a saját pénzükben. Remélem, hogy ennek ellenére számodra is bátorítóak voltak. Hogy bármit is teszel, tedd azt isten dicsőségére. Bármit van, használd isten dicsőségére. Úr Jézus, köszönjük Neked, hogy a Te királyságod örökké tart. Köszönjük, hogy ennek a részesei lehetünk. Köszönjük, hogy részesei lehetünk annak, hogy ezt építjük. Annyira kegyelmes vagy hozzánk. Istenem, először is szeretnénk megköszönni azokat a dolgokat, amiket adsz nekünk, gondoskodsz rólunk. Jobs and apartments and bank accounts, hogy van munkánk, van egy lakásunk, egy bankszámlánk, relationships, Lord. kapcsolataink. Köszönjük, hogy egészségesek lehetünk, és tiszta az elménk. És mindezeket szeretnénk neked felajánlani. Nem szeretnénk ezekben a dolgokban bízni, hanem benned bízni. Úr Jézus, hadd növekedjen a Te királyságod. Hadd lássuk meg a Te gondoskodásodat a gyülekezetünkben. Legyél Te a mi jó pásztorunk. vezes minket, taníts minket. És ezeket a Te nevedben imádkoztuk, Jézus. Amen.